Zatzen arabera, orain dela urte asko Euskal Herritik oso urruti dagoen urralde batean indio ibiltaria bizi zen. Ibiltzea oso guztuko zuenez arantz eta honan zibiltzen zen eta bidaietatik itzultzean bere tribukoek gogo bizi zentzuten zituzten lagunak ikusi eta bizitakoak. Arrainez betetako herrek handiak, oian txikiak, mendiak, Eta lautada zabaluzeak ziren indioaren kontagai. Buru belarri egoten ziren indio biltariaren kontakizunak entzuten eta bete betean sinetxi ere sineesten zituzten. Behin batean alabaina beregan zuten ustea galdu egin zuten. Munduaren bestaldean hasizitzaien kontatzen iparraldeko lurretan hemendiko surruti haizepelagoa den tokietan zuhaitzetako kostoak ez dira urte osoan berdeak izaten. Garaia eltzen denean, kolore aldatzen dira, gorriskak eta horiskak bihurtzen dira. Lurrera erori eta dena erdoilaren antzeko margo zestaltzen da. Udazken esaten diote horri. Ondoren, elurre eta hurria etortzen dira. Gero, zuaitzetako adarretatik agertzen dira berriro ere osto berriak, berde eta distiratxuak. Eta sei jargiren ondoren, udazken etortzen da berriro bueltan. Aozabalik eta era batarriturik entzunarren, herritarrek etzioten sinetsi kontatutakoa. Bai ipuin xe lebrea, esaten zuten. Hori ezin diteke egia izan, baiz zera. Urteko sasoi horri udazken esaten diotela, tira tira. Ainzi urbaldin bazaude, udazken ekarriko diguzula zin egin ezazu. Mendibiltariak orduan zin egin zuen udazken ekarriko ziela. Egunak joan, Egunak etorri, urteak aurrera zihoazen, indibidualeriak munduko bazter guztiak korritu zituen eta bidean aurkitzen zuen guztiari galdera bera egiten zion. Udazkena bere lagunei iraman analizatzeko modurik ezagutzen ote zuten. Denek ez ez esaten zioten ordea. Illea elurra bezain zuri bihurtu zitzaion. Urteek eta nekek pausoa moteldu zioten bere tribukoei aindutakoa ordea ez hitzaion sekula ere aztu. Udabukaerako egun bero hartan mendi artean zebilen gure indioa. Harri artean zi joan bidezka estu bati jarraituz. Bideak kobazu handi batera eraman zuen. Bertan, rri handi baten gainean iserrita erraldoi bat topatu zuen. Eskuartean zuen izotzezko pipa batekin jolasean ari Indi Wiltariak Aoa Zabaldu orduko erraldoia izketan hasiz hitzaion. Tokionetara etortzeagatik zigortu egin beharko zintuzket. Santzion kopetailunduz. Ni hotzaren nagusi jauna naiz. Badakit zeren bila zen eta neuk bakarrik esan di izazuket nola bete zure desioa. baina jakin beharra duzu bizia galduko duzula udazkena zure errira eramatearen truke. Goştasio la sait erantzun zion indiak. Nire lagunei emandako hitza betetzen laguntzen badidazu, zorion soriontsu izango naiz. Ongi da orduan, esantzion erraldoiak. Abia zaitez Bizkor. Hemendik ez oso urruti arkaitza handi bat aurkituko duzu. Honen azpian udazkenaren errekatsoa jaiotzen da. Zurruta datxo batean besterik ez duzu egin behar. Eta orain ospa hemendik izotzezko pipa erretzeko amorru bizian nagoeta. Induak bizkorralde egin zuen handik, ez zuen hastirik galdu. Itzabeteko zuen azkenean. Zeru ertzean odeibeltzak biltzen ari ziren, eta izearen txistua. Entzuten zen, udazkena gainean zuen. Gertu zegoen arkaitzan handia, hortzak estutuz, eta zituen indar guztiak batuz, arria mugitzea lortu zuen. Haren azpian errekatxo gorriska bat jaiotzen zen. Indioak ez zuen zalantzarik egin, belauneko jarri, ura eskuetan hartu, eta geldi-geldi edan zuen. Zutitzean, pauso bakar bat emateko eretzen gauza. Zangoak lur barrura sartuak zituen sustraiak bezala. Eskuei begiratu zien, Eta adarrokerrak bihurtzen ari zitzaizkiola ikusi zuen. Beraietatik, osto txikiak jaiotzen zitzaizkiola. Indiobiltaria pozik zegoen ordea. Indioen herri hondoan, erreka gorrishka berri bat jaiotzen urrengo egunean. Eta errekarekin batera, osto gorrishkak zituen zuhaiz bat. Osto haiek gorritu eta lurrera erori ziren. Egun batetik bestera, han agertu zen zua hitza, zela pentsatu zuten indiuek. Baina udaberrian, osto jaio zitzaizkionean, mire esmenez begiratu zioten erreka korriaren ondoko zua hitzari. Ondoren, gulertu zuten, beraien laguntzarraren gauza izan zela. Gure lagun indio biltariak hitza bete du, uda ekarri digu azkenean!